Hej och välkomna tillsammans till veckan med Petri Krim. Den här veckan ska vi prata om en rättegång som drar igång snart om ett mord som skedde i Gävle 2021. Vi har fått en dom i härvan med svart kontrakt som gjorde ett avsnitt om i vintras. Sen greps tre tonåringar med en bomb vid centralstationen i Stockholm tidigare i veckan. Och i Helsingborg följer veckan domen där en 44-årig man försökt mörda en kriminell rival. Men vi ska börja i en nyhet som vi själva släppte tidigare i veckan om utvecklingen i utredningen kring mordet på rapartisten Einar. Det handlar om en man som har formellt blivit delgiven misstanke om medhjälp till mord. Han är misstänkt på den lägre graden, alltså skäligen misstänkt, inte på sannolika skäl. Och därför har man heller inte begärt honom häktad. Men det har hållits ett förhör med honom. Han har också fått en försvarare förordnad. Och efter att vi då kunde berätta om själva misstanken så kunde Linda Gertén på Aftonbladet berätta mer om att mannen då ska ha ringt två samtal i nära anslutning till mordet. Han ringde en person som polisen ser som en gängkriminell innan larmet kom in till polisen att någon hade blivit skjuten. Och efter att Einar hade skjutit till ihjäl så kan han ha ringt igen. Det är det här då som polisen har fått upp ögonen för. Och det här är väl egentligen den första lite större officiella uppdateringen i utredningen där man märker att det sker någonting utåt. Mm. Sen händer det ju såklart saker på insidan som polis och åklagare inte kan berätta om. Men den här utredningen det har ju rapporterats som att den anses vara polisjärt uppklarad. Alltså att polisen anses veta vilka som har varit inblandade men att man saknar avgörande bevisning. Och vi kommer såklart hålla koll på det här och uppdatera det när det händer mer saker. Men nu ska vi tillbaka till svart kontrakt i Stockholm. Vi har ju tidigare berättat om en härva med försäljning av hyreskontrakt i Stockholm och nu har domen kommit i den här svartmäklarhärvan. De två huvudpersonerna, en mamma och hennes dotter, döms nu båda till fängelse. Mamman får 1 år och 5 månader för grovt brott mot jordabalken vid 13 tillfällen och dottern får 1 år och sju månader för 16 tillfällen. Och i praktiken så handlar det om att de har tagit emot otillåten ersättning för att förmedla hyresrätter. Det handlar om miljontals kronor här. Här. Tingsrätten bedömer att det handlar om yrkesmässig svarthandel med hyreslägenheter för betydande belopp. Och det gör att man betraktar brotten som grova. Mamman och dottern får även näringsförbud under tre år. Tingsrätten går dock inte helt på åklagarens linje här. Mm. Mamman frias för sju misstänkta kontraktsförsäljningar och dottern för tre. Och de båda har förnekat brott och kommer nog med stor sannolikhet att överklaga den här domen. I den här här man var det ju ytterligare fler personer åtalade. Mm. Det var de som har haft kontrakten på hyreslägenheterna och då ja, sålt dem helt enkelt. Men alla de friades. Enligt tingsrätten handlar det i några fall om att bevisningen helt enkelt inte räcker. Men i majoriteten av fallen handlar om preskriptionstiden. Mm, för tingsrätten konstaterar att brotten inte är bedömda som grovt brott mot jordabalken Och då har de hunnit bli preskriberade helt enkelt. Men då har de tilltalare i de fallen ändå dömts att betala tillbaka den ersättningen som man då tog emot från köparen. Svartmäklare här vanden började nystas upp efter att polisen haft avlyssning i ett narkotikaärende. I telefonsamtal där nämndes upplägget kring att man kunde köpa hyreskontrakt av kvinnorna, vilket då i sin tur ledde till ett tillslag. Och vill ni lyssna på det långa avsnittet som handlar om hela den här svartmäklarhärvan så kan ni lyssna på den stora blåsningen från det vintras. Nu i maj börjar rättegången gällande ett mord och ett mordförsök i Gävle. Mordet det skedde den 11 november förra året. En 27-årig man hittades då skjuten med flera skott vid en skola på söder i centrala Gävle. Mordförsöket det handlar om en skjutning i Forsbacke Det ligger strax väster om Gävle på juldagen i fiol. Då sköts det från en bil mot målsägande och målsägande satt då själv i en annan bil vid tillfället. Det finns gängrelaterade kopplingar mellan dödsskjutningen på Söder i Gävle och mordförsöket i Forsbacka på jordan enligt åklagarna bakom de åtal som väcktes idag. Två män i 20-årsåldern misstänks för mordet på en 27-årig man som hittades skjuten i huvudet utanför Wallbacksskolan den 11 november i fjol. Både mordet och mordförsöket ses då som en del i en kriminal konflikt i stan. Och vi gjorde ett avsnitt för ungefär ett år sedan om ett antal skjutningar som hade skett då. Men när vi i april förra året... Gjorde det här lite längre avsnittet då hade ännu ingen dött i den här konflikten. Däremot känner vi ju igen en hel mm. del namn i det som nu gått till åtal från utredningarna om skjutningar och vapenbrott som vi läste då. Och enligt vad polisen sa då våren 2021 så hade det funnits en viss konkurrens kring narkotikamarknaden i Gävle mellan de här två nätverken. Men det var bråk om en skuld från våren 2020 som verkligen får det att bli ja, men väldigt våldsamt. Och Om vi kollar på de nu åtalade så är det dels två män då i 20-årsåldern som är misstänkta för mordet i november. Sen är det två 17-åringar och en 23-årig man som åtalas för bilskjutningen, alltså mordförsöket på juldagen i fjol. Samtliga förneka brott. Rättegången gällande mordförsöket börjar nu till veckan och rättegången om mordet den börjar måndag den 23 maj. Ja, det var på kvällen 19.30 den 10 maj i veckan som polisen kallades till centralstationen i Stockholm för att man hade hittat ett misstänkt farligt föremål. och Bombgruppen kom till platsen och det tog nog nästan fyra timmar innan de kunde meddela då att den här situationen var löst. Fram till midnatt var delar av centrala Stockholm avspärrade. Den tekniska undersökningen av föremålet är ännu inte klar– och ungefär ett dygn senare då kom det lite mer information från polisen. Då berättade man att tre personer, tre tonåringar, anhållits misstänkta för förberedelse till mord. Alternativt förberedelse till grov allmän ödeläggelse. De här killarna har enligt polisen kopplingar till kriminella nätverk men man vill inte i nuläget gå in närmare exakt på hur de är kopplade. Nej, och locket ligger lite på från polis och åklagare kring det här. Det är väldigt tidigt fortfarande. Men enligt Aftonbladet så ska de här tre haft med sig den här bomben då till platsen. Plus att haft med sig kläder för att maskera sig. Men polisen har varit ute och kommenterat och sagt att bomben trots inte var tänkt att användas vid centralen utan någon annanstans. Så ska vi avsluta veckan i Helsingborg, en stad som varit på radan en hel del senaste året och vi har också fått en del förfrågningar om att göra längre avsnitt om en del fall som har skett där. Vi kommer förhoppningsvis kunna göra det framöver men i veckan då kom det en dom där tio personer var åtalade för planeringen av ett mord i Helsingborg. Och det var under våren 2020 som en 44-årig man planerade att mörda en rival och polisen kunde via knäckta enkrochattar följa hur den här 44-åringen försökte organisera det här mordet. En planering som tog ett helt gäng vändor där man först la ut det på en gruppering i Norrköping, sen var man i kontakt med en annan grupp från Skåne. Men av olika anledningar blev det inte av och i chattarna så märks det hur den här 44-åringen blir mer och mer desperat och de byter taktik återigen utan att få till det här mordet. Då. I onsdag kom då domen. Två personer dömdes för förberedelse till mord, sju personer fredes däremot helt från den åtalspunkten. En av de dömda döms dessutom för stämpling till mord. Tingsrätten dömer också en kvinna som förvarat sprängmedel i sin källare för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Påföljden för de dömda blir fängelse mellan två år och fem år och nio månader. Samtliga de tre har nekat till brott. Det var allt för veckan den här gången. Tips oss gärna, vi finns på 073 461 2915. Där finns vi också på Signal och Whatsapp. Du kan mejla oss petrekrim at och på Insta heter vi petrekrimpodden. Och på söndag så är vi på poddfest på Fotografiska i Stockholm där vi kommer göra ett liveavsnitt och prata om avhoppare.